Bismillahir Rahmanir Rahim Merhamətli və rəhimli Allahım adıyla. Ta ha Ma anzalna aleyka'l-Qur'ana litashqa Biz Qur'anı sənə ona görə nazil etmədik ki Əziyyətə düşəsən illə təkirə ləmin onu Allahdan qorxanlar üçün ancaq nəsihət kimi göndərdik tənzilə min min xalaqol arda və semavətil ulə O yeri və uca göyləri yaradan Allah tərəfindən nazil olmuşdur. er Mərhəmətli Allah ərşə ucaldı. Lehu ma fis-semawati və ma fil və ma beynehuma və ma tahta göylərdə, yerdə, onların arasında və torpağın altında nə varsa ona məxsustur. Sən ucadan danışsan da, danışmasan da, fərqi yoxdur. Çünki Allah sirri də Bundan daha gizli olanı da bilir. Allah, ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Ən gözəl adlar təkcə ona xastır. و هل اتاك حديث موسى əhvalatı sənə gəlir çatdı mı İn ra'anara fa qala li ahlihim kuthu fa li ahlihim kuthu inni anastuna la'allati atikum Lə aliyətiküm minhə biqabsin au ajidu alannar huda O zaman o bir od görüb ailəsinə demişdi Dayanın mən bir od gördüm Bəlkə ondan sizə bir köz gətirdim ya da odun yanında bir bələtçi taptım. Fəlməətaha nudi yə Musa. O da yaxınlaşdıqda bir səda gəldi. Ey Musa, inni ana rabbuk fəxla'na alayk innaka bil vadil muqaddas tuwa. Həqiqətən mən sənin Rəbbinəm. Başmaqlarınızı çıxar. Çünki sən müqəddəs tuva vadisindəsən. Wa ana khtartuk fəstəmi' limə yuhā. Mən səni seçmişəm. Sənə vəhyi olmasını dinlə. Innəni anallahu la Qimissalatəlidhikri Həqiqətən mən Allaham, məndən başqa heç bir məbud yoxdur. Mənə ibadət et və məni xatırlamaq üçün namaz qıl. İnnəs-səəətə ətiyətun əkəd-uxfihəli tücəzə kullu nəfsin bimə təsəət Həmin saat hökmən gələcək. Hər kəsə törəttiklərinin əvəzi verilsin deyə mən onu az qala özümdən belə gizlədirəm. Fəla yasuddan nka anha man la ona inanmayan və nəfsinin istəklərinə uyan bir kəs səni ondan yayındırmasın. Yoxsa məhv olarsan. O ma tilka bi Sağ əlindəki nədir ey Musa? Qala hiya asaya atawakkau alayha wa ahushu biha ala Musa dedi: Bu mənim əsamdır. Ona söykənir. Və onunla qoyunlarıma yarpaq silkəliyirəm. Bu, mənim üçün başqa işlərə də yarıyır. Qala əlqihə ya Musə Allah buyurdu. At onu yerə, ey Musə! Fəəlqahə fəizə hiyə həyyətun təsəə Musə onu yerə attı. Və o, dərhal ilan olub, sürətlə sürünməyə başladı. Allah buyurdu, götür onu, qorxma. Biz onu əvvəlki halına qaytaracaq. و اضمم يدك الى جناحك تخرج بيضا من غير سوء ان ايه اخرى الeni qoynuna sal ki əlin oradan basqa bir möcüzə kimi lekesiz agabaq cixsin linuriyaka min Bela ettik ki sana en büyük mucizelerimizden bir neçesini göstererek. İzhaba ila fir Firavun'un yanına git. Çünkü o haddini aşmıştır. "Kâl Musa dedi: "Ey Rabbim, göğsümü açıp genişlet." Ve yessir əmrim işimi yüngülləşdir ohlul aqdatan min lisani dilimdəki düyünü aç ki sözümü anlasınlar mənə öz ailəmdən bir köməkçi ver qardaşım harun qardaşım harunu وشدد به أزري onun sayəsində mənim gücümü artır onu işimə ortaq et ki, kəfira, ki sənə çoxlu təriflər deyək və, və səni çox zikr edək İnneke kunta bina basira Şüphesiz ki sən bizi görürsən. Wa laqad uti tasallaka ya Musa Allah buyurdu. Dilədiyin sənə verildi ey Musa. Wa laqad mananna alayka maratan ukhra Sənə bir dəfədə mərhəmət göstərmişdik. ilə mə O vaxt ki anana vəh olunacaq şeyi belə vəh etdik eni qozifi feh fittabuti feqozifi fil yamm falyulqihi lyamu bisahil yakhuzuhu adun li wa adun la walqaitu alayka mahabbatan onu bir sandıqa qoyub çaya buraq ki Çay onu sahilə atsın və həm mənim düşmənim, həm də onun düşməni olan birisi onu götürsün. Gözlərim önündə boya başa çatdırılasan deyə öz tərəfindən sənə qarşı qullarım arasında məhəbbət qoyattım. İz təmşi uxtukə fətəqulu həl ədullukum alə mən yəqfuluhu فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا Fələbistəsininə fi əhlə mədənə sümme cəətə O zaman bacın gedib cəmata deyirdi Sizə onun qayğısına qalacaq birisini göstərinmi Beləliklə gözü aydın olsun və qəm yeməsin deyə səni anana qaytardıq Sən boya başa çatdıqda bir nəfəri öldürdün. O vaxt biz səni qəmqüssədən qurtardıq. Biz səni çətin sınaqlardan keçirtdik. Sən illərlə mədiyən əhli içində qaldın. Sonra da müəyyən olunmuş məqama gəlib çatdın, ey Musa! Mən səni özümə peyğəmbər seçdim. İzhəbə anta və əxukə Sən və qardaşın möcüzələrimlə gedin və məni zikr etməkdə zəiflik göstərməyin. İzhəbə Firavunun yanına gedin. Çünki o Əddini aşmışdır. Onunla yumşaq tanışan, bəlkə öyüd məsihət qəbul etsin, yaxud qoxsun. Qala Rabbana, innenə nəxafu ən yafruta aləyina əv Onlar dedilər, ey Rəbbimiz, biz onun bizə şiddətli cəza verməsindən və ya həddini aşmasından qorxuruq. Allah buyurdu, qorxmayın, çünki mən sizinləyəm. Eşidirem ve görürem. Fəətiyâhu fəqûlâ inna rəsûlə rabbike fəərsil mə'nə bəni İsrəilə vələ tuğazdibəhum. Qad cihnəkə bi əyətin min rabbik. Və sələm ələ men Onun yanına gedib deyin: Biz sənin Rəbbinin elçiləriyik. İsrail oğullarını bizimlə göndər və onlara əziyyət vermə. Biz sənin yanına Rəbbindən dəlillə gəlmişik. Doğru yolla gedənlərə salam olsun. İnna qad uhiya العذاب على من ki əzab haqqı yalan sayıb üz döndərənlərə veriləcəkdir. Qala fe man dedi. Rəbbiniz kimdir ey Musa? Qal Rabbuna lladhi a'ta kulla shay'in khalqahu Musa dedi Rabbimiz hər şeyə öz xilqətini verən sonra da ona doğru yolu göstərəndir. Qala fa ma balul qurun alula dedi Bəs əvvəlki nəsillərin halı necə olacaq? Musa dedi Onlar haqqındakı bilgi Rəbbimin yanında olan bir kitabdadır. Rəbbin nə xəta edir, nə də unudur. َّذ <الذي> جَعَلَ لَكُمُ الْ الأأَرض وَسَلَكَ لَكُم فِيهَا سُمُ لَْ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمائِمَا أَْ فَأَخَْجَنَ بِهِ أَزْواجَم مِن النَّبَاتِ شَتَّى O yer üzünü sizin üçün beşik etmiş. Orada sizin üçün yollar salmış ve göydən su endirmiştir. Biz onunla cürbəcür bitkilərdən cütcüt yetişdirdik. Onlardan həm özünüz yeyin həm də heyvanlarınızı yemləyin. Həqiqətən bunlarda başa düşənlər üçün dəlillər vardır. Minha xalaqonakum və fiha nuidukum və minha nukhrijukum və minha nukhrijukum taratan Biz sizi torpaqdan yarattıq, Sizi ora qaytaracaq və bir daha oradan çıxardacayıq. Walaqad araynahu ayatina kullaha fakazzaba wa ama Biz dəlillərimizin hamısını Firavuna göstərdik. O isə bu dəlilləri yalan sayıq, qəbul etmədi. Qala acitana litukhrijana min ardina bi sihrika dedi. Sən öz sehrinlə bizi öz torpağımızdan qovub çıxartmağa mı gəlmisən ey Musa? Falana'tiyannaka bisihrin mislihi faj'al baynana faj'al baynana wa Biz də sənə buna bənzər bir sehir göstərə bilərik. Bizimlə öz aranda görüş vaxtı təyin et. Nə biz, nə də sən bədə xilaf çıxmayaq. Bu, hammuz üçün münasib bir yerdə olsun. Qalə Musa dedi, görüş vaxtınız bayram günü, cəmatın bir yerə toplaşacağı səhər vaxtıdır. Fətəvəllə Fir'aun fəcəməə keydəhə sümmə ətə. Firon üç çevirdi sonra da bütün sehirbazlarının hamsını toplayıp geldi. Qələ ləhum Mûsə vəylikum lə teftəru ələlləhə kezibən fəyüshtəkum bi'azəb. Və qəd khəbə mən iftəraq. Musa onlara dedi, vay halınıza, Allah'a qarşı yalan uydurmayayım, yoxsa O sizi əzabla məhv edər, iftira yaxan ziyana uğrayar. Fironun adamları öz aralarında işləri barəsində mübahisə edib, Halvacı söhbət etdilər. Qalū in hāzāni la sāhirāni yurīdāni an yukhrijākum min arḍikum bi sihrihimā wa yadhhabā Onlar dedilər. Bu ikisi doğrudan da sehirbazdır. Onlar öz şəhərləri ilə sizi torpağınızdan qovub çıxartmaq və sizin ən gözəl yolunuzu aradan götürmək istəyirlər. Fa'ejmi'u kaydakum thumma'tu saffa waqad Odur ki, bütün hilələrinizi cəmləşdirib meydana dəstə-dəstə gəlin. Bu gün qələbə çalan xilas olacaqdır. Qalû yâ Mûsâ, immâ ən tülqiyə və immâ ən nəkûnə əvvəl mən əlqaq. dedilər, ey Musa ya sən əvvəlcə əlindəkini at, ya da birinci atan biz olaq. Qalə bəl əlqûh. Musa dedi, yox, siz atın, sehirlər əllərindəkiləri yerə atan kimi, sehirləri sayəsində ona elə gəldi ki, onların kəndirləri və çomaqları hərəkətə gəlib sürünür. Faojisa fi nafsihi khifatan Musa Musanın ürəyi xoflandı. Qul la tahaf innaka antal a'la Biz dedik, qorxma. Qalib gələn mütləq sən olacaqsan. O alqi ma fi yaminika talqaf İnma sənə kaindü <Sessizlik> sahirun əlindəkini yerə at. Onların qurduqlarını uçsun. Onların qurduqları sadəcə sehrbaz eyləsidir. Sehrbaz isə hara gedirsə getsin, uğur qazanmaz. فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّهَا أُون وَمُوسَى səcdiyə qapanıb dedilər Biz Harunun və Musanın Rəbbinə iman getirdik. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ ən آذَنَ لَكُمْ إِنهُ لَ بيركُمَُّذِي عََّمَكُمُ الصِّح فَلَ أُقَطِّعَ أَدَكُمْ وَأَْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ وَلَ أُصَلِّبًاَّكُم فِي جُذُوعٍ النَّخْلِ وَلَ Və lətə'ləmunnə əyyunə əşəddü əzəbən və əbəqa Firon dedi, mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz. Şübhəsiz ki, o sizə sehir öyrədən böyüyünüzdür. Mən sizin əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kəstirib, xurma ağaclarının gövdələrində çarmıxa çəkəcəyəm. Onda hansımızın əzabının daha şiddətli və daha sürəkli olduğunu biləcəksiniz. Qalulən nüqsirəkə alə mə jəəəna minəl bəyyinəti və alləzī fətərəna fəqdimə İnnəmə təqdiy həzihil həyətəd-dünyə Onlar dedilər, Biz heç vaxt səni bizə gələn bu aydın dəlillərdən və bizi yaradandan üstün tutmayacaq. İndi nə hökm verəcəksənsə ver. Sən ancaq bu dünyada hökm verə bilərsən. İnnəmə ana xata yana vallahu xeyr və biz rəbbimizə iman gətirdik ki o bizi günahlarımıza və sənin bizi məcbur etdiyin səhrə görə bağışlasın. allahın mükafatı daha xeyirli cəzası isə daha sürəklidir. İnnehum men ya'ti rabbahu Kim Rəbbinin huzuruna günahkar kimi gələrsə, cəhənnəmlik olar. O orada nə ölər, nə də yaşayar. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا Kim onun hüzuruna yaxşı əməllər etmiş bir mümin kimi gələrsə, onlara ən yüksək dərəcələr nəsib olar. Cənnət-u ədnin təcrimin təhtindələnərlər xalidindən ağacları altından çaylar axan adn onlar orada əbədi qalarlar bu günahlardan təmizlənənlərin mükafatıdır وَلَقَدَ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسَٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَاد۪ي فَضْرِبَ لَهُمْ طَر۪يقًا فَضْرِبَ لَهُمْ طَر۪يقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسَلَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَا Biz Musa'ya kullarımla birlikte gece yola çıxı. Əsanı suya vurmaqla onlar üçün dənizdə quru yol aç, düşmənin sizə çatmasından qorxma, çəkinmə, deyə vəhb fir yətdik. Firon öz ordusuyla onları təqib etdi və dəniz onları qaplayıb batırdı. Və əziz Firavun öz xalqını azğınlığa sürüklədi və onlara doğru yol göstərmədi. يا بني اسرائيل لقد انجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا ونزلنا عليكم المن والسلوى اي Biz sizi düşməninizdən xilas etdik. Sizə sağ tərəfinizdəki dağın yanına gəlməyiniz üçün vədə verdik. Sizə göydən manla və bildirçin endirdik. Kulumin <Sessizlik> taybatima razqunaqum və la taqru fihi Və kimə üzərinə qəzəbim düşürsə, Sizə verdiyimiz ruzuların təmizindən yiyin və bunda həddi aşmayın. Yoxsa sizə qəzəbim tutar. Qəzəbimə gəlmiş kimsə isə bədbəxt DOLAR. O İ ilə vafərullimən təbəə əmənə vailə Salaliə sunmətədə. Mən həqiqətəndə tövbə edib, iman gətirib yaxı işlər görən, Son da doğruru yolu tutanları bğşlıran. وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ buyurdu Səni öz qövmdən ayrılmağa tələsstirən nə idi ey Musa ala asari va ciltu Musa dedi Onlar da arxamca gəlirlər Məndən razı qalasan deyə sənin yanına tələsdim ey Rəbbim. Qala fa inna qad fatna qawmak Allah buyurdu. Səndən sonra qövmnü sınağa çəkdik. Samiri onları yoldan çıxartdı.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 Kədərli halda qövmünün yanına qayıdıb dedi, ''Ey qövmüm, məyər Rəbbiniz sizə gözəl bir vəd verməmişdimi, doğrudanmı bu vaxt sizə uzun gəldi, yoxsa Rəbbinizdən sizə bir qəzəb gəlməsini istəyib mənə verdiyiniz vədə xilaf çıxdınız.'' قَاالم أَخْلَفْنَا مَوْوععيدَكَ بِمَلْلكن وَلَِ الن حُمِ الن وَلَِ النَّ حمِ الن أَْزَ غَمِن زينَةِ القَوْمِ فَقَدَفْ النهَا فقَضَفْنهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَ Biz sənə verdiyimiz vədə öz ixtiyarımızla xilaf çıxmadıq, lakin biz o xalqın zinət əşyasından olan ağır yüklərlə yüklənmişdik. Biz onları oda attıq, həmçinin samiri də onu oda attı. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجَلًا, جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ, فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَا فَنَسِينَ Samiri onlar üçün böyrən bir Buzov heykəli düzəltdi. Buzova məftun olanlar, sizin də məbudunuz, Musanın da məbudu budur, lakin o bunu unutmuşdur, dedilər. Əfə la yərun əllə yərcihu iləhim qəulə və la yəmlikə ləhum darran, bu heykəlin onlara heç bir cavab vermədiyini onlara nə bir zərər nə də bir fayda verməyə qadir olmadığını görmürdülərmi Və laqad qələ ləhum Harun min Qəblü ya qəvmi, innə məfütintun bih, və innə rəbbəkumur rəhmənu fəttəbiuni və atiyu əmri. Bundan əvvəl Harun onlara demişdi, Ey qövmüm, siz bununla ancaq sınağa çəkildiniz. Həqiqətən sizin rəbbiniz mərhəmətli Allahdır. Mənə təbi olun və əmrimə itayət edin. Qalulən nəbərəhə aləyhi əkifinə həttə yərci'a iləynə Musə. Onlar, Musa yanımıza qayıtmayınca, biz ona sitayış etməkdən əl çəkməyəcəyik dedilər. Qala ya Hərun, mə məna'aka idrəəyitəhum dalluq. Musa dedi, Ey Harun, onların azlıqlarını gördüyün zaman, Sənə nə mâni oldu ki? Əl-lə tətəbiyani əfə əsəyitə əmrī Ardımca gəlmedin, əmrime qarşı mı çıqtın? Qalə <gülüyor> yəbnə əmmə, lə təəxuz bi lihyətī vələ bi rəəsī İNNİ XAŞİYTÜ ƏN TƏQÜLƏ FƏRRAQTƏ BƏYN BƏNİ İSRAİLƏ VƏ LƏM TƏRQÜB QAVLİ Harun dedi, ey anamın oğlu, sakalımdan, saçımdan tutma. Doğrusu mən sənin İsrail oğullarını birbirindən ayırdın, sözümə baxmadın diyəcəyindən qorptum. قال فما خطبك يا سامري؟ نسأله دي. مقصدين nə idi ey Samiri? قال أبصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. او ديدي Mən onların görmədiklərini gördüm. Mən o elçinin ləprindən bir ovuş torpaq götürdüm və onu bəzək əşyalarının üstünə atdım. Nəfsim məni buna sövq etdi. Qala fəzhəb fə inna ləkə fil həyəti ən təqulə lə misəs və inna ləkə məuqidən lən tuxləfəh وَنَظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّ النَّوْثَ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ Musa dedi: Çıx get. Sən həyatın boyu mənə toxunmayın. Mən də sizə toxunmayım deməli olacaqsam. Səni həm də qurtula bilməyəcəyin əzab günü gözləyir. Sən sitayiş etdiyin məbuduna bax. Biz onu yandıracaq, sonra da dənizə soğuracaq. İnnəmə iləhukumullahu ləzi ilə iləhə illə hu. Sətküllə şeyin ilma Sizin məbudunuz yalnız özündən başka hiçbir bir məbud olmayan Allah'tır. O ilm ilə hər şeyi əhatə edir. Kezalik naqıs alayka min anba'i ma qad sabaqa wa qad ataynaka Beləcə olub keçmiş əhvalatlardan sənə danışırıq. Artıq sənə öz tərəfimizdən zikr vermişik. Mən ə'rədənə fə innəhu yahmilu yawmal qiyamati ondan üz döndərənlər qiyamət günü ağır bir günah yükü daşıyacaqlar. Xalidina fihi və sa'aləhum yawmal qiyamati onlar bu vəziyyətdə Əbədi qalacaqlar. Qiyamət günü onların daşıyacağı yük, Nə pis yük olacaqdır. O gün sur üfrüləcək və o gün günahkarları gözləri göm-göy güvərmiş halda bir yerə toplayacaq. Yetexafetun beynehum illa bis tum illa Onlar öz aralarında pıçıldaşıb deyəcəklər. Dünyada cəmi 10 gün qaldınız. Nahnu a'lemu bima yaqulun iz yaqulu amsaluhum tariqatan illa bis tum Biz onların nə deyəcəklərini də de yaxşı bilirik. Onların ən ağıllısı dünyada cəmlisi bir gün qaldığınız deyəcək. rabbi nasfa Səndən dağlar haqqında soruşurlar. Dey ki, Rəbbim onları dağıdıb havaya sovuracaq. Oranı Boş düzen gəhə çevirecektir. La wala Sen orada ne bir eniş ne de bir yokuş görməyəcəksən. Yəvmə izin yəttəbi'ûnə dəa'yə lə əvəcə ləh. Oxa şəət il aswatulli Ruahməni fələ təsmə O gün insanlar he bir yana meyl etmədən carçının artasınca yerycəklər. Mərhəmətli Allah'ın qarşsında səslər kəsləcək və sən yalnız pıçıltı eşidəcəksən. Yevme izil la tanfa'u şefaa'atu illa men izna lahu'r rahman illa men izna O gün merhametli Allah'ım izin verdiği ve söz demesine razı olduğu şahıslardan başka heç kimin şefaatı fayda verməyəcəkdir. Ya'lamu ma Allah onların gələcəyini de, keçmişini de bilir. Onların elmi isə onu ehtiva edə bilməz. Wa'nati'l wujuhu lil hayyil O gün üzlər əbədi yaşayan, yaradılanların qəyyumu olan Allah qarşısında zəlil bir görkəm alacaq, günaha batanlar isə ziyana uğrayacaqlar. Məmin olub, yaxşı işlər görən şəxslər isə nə haqsızlıqdan, nə də nadislikdən olub, yaxşı işlər görən şəxslər isə nə haqsızlıqdan, nə də nadislikdən qorxmazlar. نزلناه قرانا عربيا و صرفنا فيه فيه من يتقون او يحدث لهم biz onu arabca kuran olarak nazil ettik Biz orada təhdidləri dönə-dönə açıqladıq ki, bəlkə onlar pis əməllərindən çəkinsinlər və ya ibrət alsınlar. Fə təala Allahul məlikul min qabl an yuqda ilayka وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا Haqq hökmüdar olan Allah ucadır. Onun ayələrinin vəhyi sənə tamamlanmayınca Qur'anı oxumağa tələsmə və ey Rəbbim, ilmimi artırdı. وَلَقَدْ عَهِدَنَا إِلَى آدَمَ مِنْ qablu fansa və ləm najid lehu azma Biz bundan əvvəl Adəmlə də Lakin o əhdni unutdu və biz onda əzm görmedik. O iz qulna lil <Sessizlik> malaikatisjudu li adama fasajadu illa iblis abaa Bir zaman mələklərə Adəmə e səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O səcdədən imtina etdi. Taqulna ya Adamu inna hada a'dun laka Biz dedik: Ey Adəm, Bu həm sənin, həm də zövcənin düşmənidir. O sizi cənnətdən çıxartmasın, yoxsa bədbəxt olarsan. İnna laka alla Sən orada nə acıqalacaq, nə də çılpaq olacaqsan. Wa annaka la tazma'u fiha və Sən orada nə susuyacaq, nə də bürküdən əziyyət çəkəcəksən. Fa waswa sa ilayhi şeytanu qala ya adamu Şeytan ona vəsfəsə edib dedi: Ey Adem, sənə əbədiyyət ağacını və tükənməyəcək bir mülkü göstərinmi? Fəəkələmin hə fəbədətlə humə səv ə tuəə Tafiqa yaxsi fəniəəə yovara bilcənəsa ədə murabə fəqaə İkisi də ondan yedilər və ayıb yerləri özlərinə göründü. Onlar üststlərinə, Cənnət ağaclarının yarpaqlarından örtməyə başladılar. Beləliklə, Adəm Rəbbinə ası olub, səhv yol tutdu. Sonra Rəbbi onu seçib tövbəsini qəbul etdi və onu doğru yola yönətdi. Qalə bitə minha cəmiən ba'dukum li ba'din adun fa inma yatiyənkum minni hudan faman ittaba huda ya fala yədil wa la yəşqa Allah buyurdu Bir düşmən kəsilərək hamınız buradan yerə enin Məndən sizə doğru yol göstəricisi gəldiyi zaman hər kəs mənim doğru yol göstərən bələdçimin ardınca getsə nə yolunu azar nə də bədbəxt olur. Və mən ərədən zikri fa inna Kim mənim zikrimdən üz döndərsə, onun güzəranı sıxıntılı olacaq və biz qiyamət günü onu kör kimi düzurumuza gətir dəcəyik. Qal rəbbi limə həşərtəni ə'mə və qəd O deyəcək, Ey rəbbim, mən dünyada görürdümsə, İndi nə üçün məni kör olaraq gətirdim? Allah deyəcək, elədir, çünki sənə ayələrimiz gəldi, sən isə onları unuttun. Bu gündə sən beləcə unudulacaqsan. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِيمًا أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَا Biz həddi aşanı və Rəbbinin ayələrinə inanmayanı belə cəzalandırırıq. Ahirət əzabi isə daha şiddətli və daha sürəklidir. Əfələm yəhdi ləhum kəm əhləkna qəbləhum minəlquruni yəmşunə fī məsakinihim, inə fī dəlikələ ayətin li-ulinnuha. Onlardan əvvəl öz məskənlərində gəzib dolaşan neçə-neçə nəsilləri məhv etməyimiz onlara dərs olmadı mı? Həqiqətən, bunda ağıl sahibləri üçün ibrətlər vardır. Əgər Rəbbin tərəfindən əvvəlcədən vəd edilmiş söz və müəyyən edilmiş bir vaxt olmasaydı, əzab onları dərhal yaxalayardı. Fəsbir ələ mə yəqulunə və səbbih bi hamd-i rabbikə qəblə tülu'i şəmsi və qəblə qrubi hə. min ənə-i l-layli fəsəbbih və atara Onların dediklərinə səbh et. Günəş doğmamışdan, Və batmamışdan əvvəl Rəbbini həm sənə ilə təriflə, gecənin bəzi saatlarında və gündüzün iki başında ona təriflərdə ki, bəlkə razı qalasam. Və lə temuddən aynəyikə ilə mə mətta'nə bihi əzvəcəm minhüm zəhrətəl həyəti ddunyə. Zəhrətəl həyəti d-dünyə li nəftinəhum fiyh, və rizqu Rabbika xayru və əbqaq. Kafirlərdən bəzisini sınamaq üçün onlara dünya həyatının bərbəzəyi kimi verdiyimiz şeylərə gözünü dikmə. Rəbbinin rüzisi daha feyirli və daha davamlıdır. Və əhlakını namaz qılmağı əmr edir. Özün də onu səbrlə yerinə yetir. Biz səndən ruzi istəmirik. Əksinə sənə ruzi verən bizik. Gözəl ağibət təqvaya bağlıdır. Və ne ləulā üçün o Rəbbindən bizə bir dəlil gətirmir dedilər? Məğer onlara əvvəlki səhifələrdə olanların Açıq aydın dəliyli çatmadı mə? وَلَوَ أَنَّا أَذْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا, لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنَّ ذِلَّ وَنَحْزَا Əgər biz onları bundan əvvəl əzabla məhv etseydik, deyərdilər, Ey Rəbbimiz, ne üçün bizə bir peyğəmbər göndərmədin ki, biz də zəlil və rüsvay olmazdan əvvəl sənin ayələrinə tabi olaq? Qul kullun mutarabbisun fətərabbasu fəsətə'ləmunə mən ashabus siratissəwi <Sessizlik> və mənih De ki, hamı gözləyir, siz də gözləyiniz. Yaxında siz kimin doğru yol sahibi olduğunu və kimin haq yola yönəldiyini biləcəksiniz.